Həvarilərin işləri 23. fəsil Ali Şuranı diqqətlə nəzərdən keçirən Paul dedi Qardaşlar, mən bu bugünəcən Allahın qarşısında təmiz vicdanla yaşamışam. Başkahin Xananiya Paulun yanında duranlara əmr etdi ki, onun ağzından vursunlar. Bundan sonra Paul ona dedi Ey üzü ağardılan divar, səni Allah vuracaq. Həm oturub qanuna əsasən məni hakimə eləyirsən, həm də qanunu pozaraq məni döymə üçün əmir verirsən. Yanında duranlar ona dedilər. Sən Allah'ım baş kəhinini söylürsən? Paul dedi. Qardaşlar, onun baş kəhin olduğunu bilmirdim. Əlbəttə, xalqın başsı barədə pis söz demə deyə yazılıb. Onların bir hissəsinin Sadukey, digər hissəsinin isə Farisey olduğunu bilən Paul, ali Şuraya nida etdi. "Ey qardaşlar, mən Fariseyoğlu Fariseyəm. Ölülərin dirilməsinə ümid bəslədiyim üçün burada məhkəmə olunuram." Paulun bu sözündən sonra Fariseylər ilə Sadukeylər arasında çəkişmə başladı və toplantı iki hissəyə ayrıldı. Çünki Sadukeylər iddia etdi ki, Ölümdən dirilmə, mələk və ruh yoxdur. Əksinə, fariseylər bunların hamısına inanır Toplantıda böyük bir haikül yarandı. Farisey tərəfini tutan bəzi ilahiyyətçilər qalxıb dava yaradaraq belə deyirdi. Bu adamda heç bir günah görmür. Nə olsun ki, onunla bir ruh və yaxud mələk danışın? Çəkişmə o qədər qızışdı ki, minbaşı onların Paolo parçalayacağından qoxdub. O, əşkərlərə əmr etdi ki, aşağını Paulu zorla onların arasından çıxararaq qalıya aparsınlar. O gecə Rəbb Paulun yanda dayanıb, dedi. Cəsarətli ol! Yerüsəlimdə mənim haqqımda etdiyin şahadəti Romada da etməyin lazımdır. Səhər açılanda, Yahudilər öz əralarında Paula suiqəst hazırlayaraq and işdilər. Əgər Paulu öldürməmiş, Bir şey yeyib içəriksə, lənətə gələk. Bu suyu qəstə qoşlanların sayı 40-dan artıq idi. Bu adamlar bahçı kahinlərlə nəfsaqqalların yanına gəlib belə dedilər. Biz qəti andışmışıq. Əgər Paolu öldürməmiş bir şey yeyib içəriksə, lənətə gələk. İndi siz Ali Şurə ilə birgə Qüya Paulun işinə daha dəqiq baxmaq istəyərək, minbaşıdan xaiş edin ki, onu yanınıza gətirsin. Paol buraya gəlməmiş, biz onu öldürməyə hazır alacaq. Lakin Paulun bacısı oğlu onların pusku qurduğunu eşilib qalıya girdi və Paula xəbər verdi. Paol yüzbaşlardan birini yanına çağırıb dedi. Bu cavanı minbaşının yanına apar, ona çatdırılası bir xəbəri var. Yüzbaşı cavanı götürüb minbaşının yanına apardı və dedi. Məhbus Paol məni çağırıb xayiş elədi ki, bu oğlanı sənin yanına aparım. Sənə bir sözü var. Minbaşı Cavanın əlindən tutub bir tərəfə çəkdi və soruşdu. Mənə nə demək istəyirsən? Cavan dedi. Yahudilər belə razılığa gəlib ki, güya Paulun işinə daha dəqiq baxmaq istəyirlər. Ona görə sabah səndən onun Ali Şuraya gətirilməsini xaiş eləyəcəklər. Amma sən onların sözünə qulaq asma. Çünki 40 nəfərdən artıq kişi, əgər Paulu öldürməmiş bir şey yeyib içəriksə, lənətə gələk deyə andıcı püskuda gözləyir. Olar hazır dayanıb sənin razılığını gözləyir. Minbaşı ona belə tapşırdı: "Buları mənə xəbər verdiyini heç kimə demə." Sonra oğlanı evə göndərdi. Minbaşı 100 başlılardan ikisini yanına çağıryıb belə dedi: "Gecənin 3-cü saatı Qaysəriyə getmək üçün 200 piyada, 70 atlı və 200 nizəçi hazırlayın. Həmçinin minmək üçün heyvanlar gətirin və Paulu sağ-salamat vali Feliksə çatdırın." Sonra bu cür məktub yazdı. Möhtərəm Vali Felixə, Kılavdilisiadan salamlar. Bu kişini Yahudilər tutub öldürmək istəyirdi. Mən biləndə ki, bu adam Roma vətəndaşıdır. Özümü yetirib əsgərlərlə onu xilas elədim. Onu nədə təqsirləndirmələrini bilmək üçün, Yahudilərin Ali Şurasının qarşısına çıxartdım. Öyrəndim ki, Onu özlərinin qanunu ilə bağlı məsələlərdə ittiham eləyirlər. Amma ona ölüm, yaxud həbsə layiq cəza vermək üçün heç bir əsas yoxdur. Mənə çatdırılanda ki, bu kişiyə qarşı bir suiqəst qurulub, dərhal onu sənin yanına göndərdim. Onu ittiham eləyənlərin də şikayətlərini sənə bildirmələrini əmr elədim. Əskərlər onlara verilən əmrə əməl edərək, gecə ikən Paulu götürüb antipatrisə apardılar. Ertəsi gün atlıları Paulu ilə birlikdə yollarına davam etmək üçün ötürəndən sonra qalıya qayıtdılar. Atlılar qaysəriyəyə çatan kimi məktubu valiyə verəndə Paulu da ona təslim etdilər. Vali məktubu oxuyandan sonra Paulun hansı vilayətdən olduğunu soruşdu. Öyrənəndə ki, kilik yadandır, Belə dedi. Sənə ittiham edənlər sənin işinə baxacaq. Bundan sonra əmr verdi ki, Paulu Hiro sarayında nəzarət altında saxlasınlar.